اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبعد يقول تعالى ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم جماهير دروع ما يمي دوكه وازدوار تمون دور ليده مع نمازين ولهلراته تي Allahu gjëllë gjëleluhu vë gjëllë shënuhu së pari i lutëmi që ajë prej neshë dhe gjërë qëka është urdhër apo dëshirë e ti të bëjmë edhe të pranëm. Njajtën kohë që ka ka besimtar në botë të cili besënë sine në islamë. Allahu gjëllë gjëleluhu gjëdo njonit prej neshë jabënë inëshallah letë për realizimin e dëshirëve edhe realizimin e urdhëve të Allahu gjëllë gjëleluhu. Pjesa e temës tonë të cilën kemi para pa që të ambajmë këtë gjami sot, është afrimi i njeriut në mihrab, afrimi i njeriut për të na i kri obligimin më të madhë në mozin, a i cili dhe tjetë. Dhe të të në islam, kër falët në mozin, është pjala për në mozin me gjemot, kush është a i shka duhet me në i falë, nëse edhe vlerat e tij, normat e tij, përgatitjet e tij. prej kushteve nuk do ta zgjas më hirën shumë të madhe sa për shkak se me vones kemi mbërritur në xhami, prej kushteve të cilët duot të placosur në njëri i cili del kat namaz, kat ibadet madhe në ayfon në numrin 1, të cilat i përfshin hadithit Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam ka thonë Alla je umman nasa insanun Wahum lehu këri huj Mësë me dal imam në asnirah A i jeri i tëli kur del imam para gjemotit Gjemotit ati në te nuk kanë shiknotit Me fjalë popullore të to Populli nuk e dal Mësë me dal imam para ati gjemotit Shka nuk do E kanë ziru le mot E kanë ziru le mot për këta Në fusha e ndërtimit të shtetit kanë kanë 8000 raste mos me dal me i prinë një popull dhe apo mos me dal me i prinë një shteti ai njeriu i cili ai popull nuk e don. Dëcial hala mafir, hala mar yash, hala kollai me, me morruxh, mos me pas dshir, mos me ekzistov vullneti i jonit prej njerve që ato atë ta votojnë. Ato ata ta çesin prirjen, çesin përpara. Ulemat e hershëm, muslimanat e përparshëm këta e kanë nëzirë prej imam lëkit gjamiës gjithë mënëzat i besimtarët e islamit për model e mori gjamiën e për ati i thithim kejt regullat përshka kësa ato janë kurani kërin, në kurani kërim në përmet namazit manifestohet 99% problemet edhe vendoshmërija ative Allahu Gjelle Gjelaluhu kështu një sisteme ka zhlim kurani kërim uh, kër jam këtu të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Shpa shëherën hapsinat e jashtme e ndëgjojmë prej popullit e individive të popullit se popullit duhet me qeni bashkum Kjo është fjale art Kjo është fjale altonit Fjale amendershme shka mundit me dalë për njerit Popullit me qeni bashkum Mirë pa nuk pëndëgjojmë platform me elemente për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për pë platformë e elemente komplete se si, një shka duhet me boni popullë për më u bashku këta nuk mujë, s'po mujë me po një element pra, për elementeve për më u bashku një popullë me e gjetë ashtë, me e gjetë njërjun adekfat i cili të cilit fjala e vetë në popullën e vetë i ndëgjohët shumë mirë edhe po që aip e vërtet, e, e flet me vërtet të vërtetën nuk ju jipët mundësia me studiumo për shkak se vërteta nuk studionë e vërtheta s'ka nevoj më studiu për shemu me mor një njeri prej neve një deptes shkollës filore kure ka bitis sot konkret për shkoj sot smite ka në bitis motin gjimësën e motin shkollor bol mirë shembol konkret edhe i sot dhe mi fretë këtë tas kanar me libres të shpia edhe mësusit e shkolla ju kanu nota dhe vull në nënshkrim më i smrami a ka nevoj që të smit me hesna për popull me studiu që këtë problema ka për një maskja A ka nevoj me studiumo me pas e deftesa e kryrë e shkollës filora apo shkollës mesme, indeksi i vullosën fakultet, duhet me e morë me hesna për popull e me e këshira anë regula sa? Ska me studiumo, e ka morë vullin e vetë, e ka morë në nëshkrimin e vetë edhe akrimet e. A shtu populli për të qeni bashku, Duhet me e gjetë, me ulumtu në mesin e vetë, njerin ma dhe të fatë, rrës të cilin. Fjale e ti i kur të flitët, ashtë indeks i popullin. I volosër edhe i në nëshkru. Edhe nuk ka nevojë mo me atë fjale, atë fjale, apo fjale një ti me tërbulu në për milete, përshkak se tërbulimi, studimi i në vërtetës, bisedat e gjëna edhe gjata në rrës në vërtetës, jenë përqarje. Shkru ne me një vendi, kon mirë ne ju duhet, insha Allah. Masi fotë e vërtetë me diskutura dha asaj për çfarë i thonë. Për apo poli islam, a sa Kurani Kerimi, a sa Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kjo gjang ashtu. Ata ra diskutimi raza saja është për çfarë më. Nuk për kështak edhe njerëzit thot, po për çfarë. Nuk për kështak njerëzit tudash mu, mu mu bashku, me dëshirë për bashkim po për çfarë. A thon imam, menzir për popullit atë që ka popullë e dërë, se shartash mësmedali mamë, pre shartëve mësmedali mamë, po që nuk e apetite në të miletë. Nuk do me thonë gjdo miletë, për atë që ka do të kohlin pak ma volë. Fe i në këtëlefu, fe kenën lëmru, fe kenën në mëgëru, ilën e këtëheri. Po që rrëndoni njerit muslimarët në botë, kanë ndryshimet, mendimeve, a me boj mama jo, Ka thonë në me takshiri shumitën. Ka thonë takshiri shumitën. Të fjala shumitë, vlasë, në sistemin demokratik, në sistemin demokratik në kundërshtim me sistemin mones, a që ka qenë një një një po thot ima za të me kodamitësi, edhe ashkrimo, ti ke qenë vege. Në sistemin demokratik sojnë gjithë molë shumitë ashkacojë, edhe kjo stanë regullë. As njënja sa në regull, as qetra sa në regull. Me argumentës janë regull, jo këtura, me argumentës janë regull. Do t'javë argumentojme në shala më njërë më njërë më të bukur, shkëntore dhe më të shkërt, më të qartë, se gjithë mërë votimi i shumitës nuk ka në regull. Por shemblë, edhe do t'i monim shemblët më të shkërt, të shpia. Njënë i ka 5 gjemë, i ka njënë i 8 gjemë. Me fjallë shkurta, nuk ju shkodh në punën e drashur të të tëlin baba ka urdhënu. Punën e dur, nuk ju shkodh. A kanë drejta që to, me bo me babën me votime, me votu. Baba është kandidat me shkunë, pu është më njështë herët, këto janë kandidat me shkunë, sa atin no. Pesë këto janë menionë, dojnë me nëngrejt gjishtët. Baba i vetë mishka dojnë me shkunë, më njështë më njështë në punë, u vetë e nëngrejt gjishtinë Që tunë që këtë rasë, në përmet shumitës votave, a puna po piton, a papunat. A në regull, pra. Nuk kanë regull. Pra nuk është regull absolut gjithmon me shumitës. Po thoin shumitës e katunit. Po thoin shumitës e popullit. Ka thonë, si tjen shumitës, atëherë dhud me pa shumitës. Po në rase e vërteta edhe haku, në normat islame është me pakitën atë herë e shiqojmë edhe e morim atë pakitën në islam e morim pakitën në shka poshën në manë kur të him imami edhe gjemoti kushra pakitë këto dhe kushra shumitë imami ka thonë për e bajnë i jetë me falë farzën e gjumatë u këtëve ka këbële Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi Rabbil al Alamin Arrahmanirrahim Malik i evmi të din, i jakën e abudu e i jakën e stajin. Këto 700 veç ka vinë me falë gjumon, a janë të thonë si ki? Jo, e po shumita po shumën, pa ki ta po folë, shti shka u po? E kuj shtit, kuj Allah u gjëllë e gjelalu atën dëgju? Njënit, vesh njën, pra dë njëherë, si pas norma dhe islame të regull ta, dë njëherë vetëm njënit e banë dëtë. Dë njëherë vetëm njënit e krinë për kejtë. Qëra janë ato punët të cilat shumica apo keq ndërgjithësi duhet më angazhuar. Qëra janë ato punë. Ama rregull absolut muslimana duhet me shli prej trunice gjithmonë, shkon ajo shumica të shkartoje. Nuk ka rregull gjithmonë duhet me kalu e vërteta pa marr paradhisë me ka ashtaj. Pa me shumicën as pa qicit. Kemë një argument shumë thjesht i cili ka ndodhur në kohën e Muhamedit Mustafa sallallahu alejhi wasallam për këtë aspekt. Omer radi Allahu ta'ala anukafon ya Rasul Allah لو ان من في الارض جميعا كفروا لما كفر عمر ما كان في كej njer din alamshin e tokos ka jan kej thoj ska zot un e veçme un e nje huj yes som kazot a shkon amerikashumin ta këtu çka janë 5 miliard njer yes. kej kan thon ska zot njon i ka thon ka zot me shumini ka thon ka zot me kanë se vërtet ato me shumicën e me pakicën pra si pas dispozitave kuranore me pakitën gjithmon a shëvërteta. Ka thonë Allah e në kurani kërinë? Wa kalilum min ibedje shëkurë. Pakitëa mu madirë. A ka argument? Ka. Antar Sa antarinje ruzullisot? 5 miliard e gjimës. Sa janë besimtar piktive? 1 miliard e gjimës. A me të 3 miliard e gjimës e një? Bolë mirë. Picitive 1 miliard e gjimësve, a janë ketën regu? Në regu? nuk janë pra sa fikin poshtë piktive është ka sësojnë se në kemi të vërtetë realitetë e vërtetë a me ato s'ka lidhë dhe heç sa janë pra heki sëtë dush lejve është një grupë dvogën pak i wa qalilum ma hum Allah i përani kërinë ka thonë wa qalilum ma hum ato të mit janë pak pra shtisit dush me nejtë robi Allahu Jelle Jelaluhun këtë zamanin e sodit a me shumitën dush me shumat me pakitën Kur pra më se merë për regullë absolut, kishin votu 51 për po 49 për jodë. Mësë që ditë, nësë një rast më së habitët fakti, se dëni herë me 49 nën ka qenë e vëtë ditë. Mësë që, në islam s'ka më gudë. Duhet me i gjiku gjonët, Allahu Gjelle Gjelalu që shi ka përësit me gjiku uajnë kenën e kallu në ahle kajrin ujën dharu i lejhim do të thështë si tjetë pakita ato burët e dinit si tjetë pakita ato burët e fesë, realitetit, moralit ngritur, qëkënësës atëherë e vërteta me ato edhe të se janë më pak të latëtun, latët të gjawez, salatun, adhanum a thërën Rasulullah a.s. me një hadis për njerëzë qëka nuk kanë qenë legjeratat e tona dhe tjavë që Në e me duke folë për namazin e prej namazin sëtë për punën e njerit i cili namazin në e prit. Ka thonë tre bura, tre ve, namazin ative nuk largohet ma si ta krimë ma larkë se vej shte ative. Në thotë, elhamdallahu akbar, sëra maliku vë rahmatullahu majtës gjatës edhe qatin qatë vej shte ative, me fjalë qera, ka pasë për qëllim me në kaldu se nuk shkonë për petë, nuk e pranonë allahu gjëllë gjërelu. Kështë e në të adhukë? El-Abdu l-Abiqë. Rokëtari i ikon. Kur të falët, namazë e akti, mërinë të të veshë e ati. Iqë më lërë nuk e të prërë. Rokëtari i ikon. E kalon njoni me punu në arë, një njeri me pare, ka ikë. Ka ikë me gjithë parë. I ka marë parët përët se ka bitisë, ka ikë. Robi e ka haruzët njën, ka ikë. Paleje e ka shku. Djali ka dalë prej shpije, pa urdhën e babës e nëtë nonës, pa urdhën e babës e nëtë nonës, nuk i ka pytë, i ka nëzën i jo me dalë, ka dalë prej shpije mirë, po që a gjenu dhe e ka njës një amas, po e falë, veç se të abitin se tërteve së të ati, ma tane nuk shkonëma. Përshkak se ki, Allah unë gjëllë në gjëlelu, u dënë me azuru, mirë po ajë zëta në shaj të li, i tili, ka thonë këti, menonë e me babë dush një pas mund O sajnë al insane bi validehi hosna Unë e ka mërdhënu njërëjun që këtë problem të këtë vendosë Këtë problem të këtë, e këtë se ki vendosë Edhe kja problemi ati Allahu Jelle Jalaluhu që e ke me te Shka përdo në mi falë namaz Namazë i jatë, është dheri të vejsh Mane namazë nuk konziberohë, nuk shkon më nërë Ua mraëtun dhe u dhuha anëharë së khitun Edhe namazin i gruës i cili nuk i të pronë veshët, a shaj në mësë, i asaj i, i gruë, e cila burin në te i saj, a shi i dhrua. Në mësën, e gruës nuk e pranojnë, nuk e lonë me shku balak prej në veshme, që asaj i gruës ka burin të, a shi i dhrua. Përshka ka drejta burin mu i dhrua? Nuk me dit e burin përshka mu i dhrua? Jo mu i dhrua për një qashtë, një kores, qek me të bukës, Jo mu edhnu për një fjalë të prumët asaj Jo mu edhnu për një mrollë shumë dëvogëre Cila është zakonin atë rëshmorijës si kryes E Allah u gjellë në gjellë një ulëmes bivetmëve të asaj Për do punë shumë dëvogëla Jo për të të të Pra ka drejta burri mu edhnu kura jo E lenë shpijen e burrit pa lenë e fi Ka drejta mu edhnu kura jo shponë të lona Pare fisi asajt edhe prej shpijës nonës, edhe do shpijë tjera ishkon me i vizitua burri, nuk e din. Ka drejta mu e dhunu kura jo e mërë qantën me dar në treg, palejën e burri. Ka drejta mu e dhunu kura jo parët për në treg, i ka morë prej qantës burrit, palejën e burri. Ka drejta mu e dhunu kura jo ban në treg, pazar, në vend se pezot marki ban një cilë për apetitët e asaj, gruese. Nuk, nuk, për atë, për atër ka drejta mu e dhënu ka, ka drejta Duhet parë dhe ka mu e dhënu Po që ato në mozën nuk ja ban Nuk ja prit njerëzit e mishës Nuk shkaj ka i që duhet me prit Një pisën i këtë shpia Për këtë pun ka drejta mu e dhënu Ka drejta Allahu qëllë e gjelalu këtë drejta ja ka dhënë kërkush se një mërë E në mozën I që sa i gruë edhe shkon në shërë Edhe shkon ka shkon pa leje të burrit, nuk e din burri sa sa ka dalë për shtëpi e kur aq ti, fol me njerëz që nuk e meriton ajo me fol me to, edhe nuk e meritojnë me fol me te. Ana mas faltë shtëpia. Dhe vëzi, vetëm i ter të veshë, edhe çati merr fun mop. O imamun am baqum ma wahum lahu karihun. Edhe në vëzi i njollit prej burrave nuk i tepron veshët. Më lërgë nuk shkon është ajna mazi ati imomi se, se cilin populli nuk e do I falën gjëmot i mas Amas e dojnë Edhe në mozi këti Qaq e ka imrin gata Aja vullot si vakumi i benzinit Jashtë agrikës rezervarit Bitisët me tamo Sko në dajrë Sko në nënë Tim cigare Merë fund Allahu gjëlle gjëleluhu O gjëlle shëluhu Neve në kam su që të interpretojmë këtë islam popullit Mirë po kur ju së pjegojmë në kështu Duhet pas ku i deshë Se nuk as e thonun, sicilli si xhema, sicilli popull, filan imamin e vet nuk e don, nuk kanë rregull mënihart ta i prnimase dolë se doni harë, se dol për diçka s'ka ashtaj drejt, s'ka drejtë mos me dash. Na kemi nici njerëz nuk e duhen i mollen sezonin, se ka mirë, çu thonë, se duhet se zon eksponiyet. Kisha argument për mos me dash imamin, zon nuk i blejnë njerëzit në apotek, nuk i blejnë në barnator. Ke instalciendo asta me pas garin e mirë. Mirëpo, kinukash argument, përbo mo, argument mohus. Njëri nuk e duhen një, unë i mamën them, për shembull, sahi filan familjes, nuk e dup i atij fisit, ndoshta veti i ka mëra shumë, ama se dup i atij fisit. Njëri thot nuk e dume ma fal namozin filoni, se shumë zanin e trashë ka kur të falet. Kto sjan rregulla. Kto sjan rregulla. Epo cëllën i mam ki drejta mos mer dash, suku shka kalldhum për të ngulën grua ki drejta mu ildhnu, çati momin si unë për shembull. Ska zdel me ta fal vaktin sabah. Çaqeta ki drejta mos me dash se kisan rregull. Ki ki kisan rregull që ta ki drejta mos me dash kët horsinë. Ki drejta mos me dash at horxën i cili ta prish namozën për shkak të leximit, do vet mos kujdesit atij. Ata ki drejta sa i slepara mas, edhe ta fal namozën edhe nuk do ki drejta me dash at horxën, shka nuk i kushton rëndsi pastrimit. Aj si mos jet vërati pastër që botin kejt për i bulonit zemzemit mi nëzirë ditën e gjumoh, mi prunë gjami, ato pra, s'ka në masë. Ato s'ka në masë. Për shkak se imomi ati, nuk i ka kushturan si pasër tijes, a nuk gëzën me qenë besimtari jo i pasër. Nuk, nuk i ka kushturan si shumë. Nuk i drejta me dasht ati imomi në cili, ki drejta mës me dasht ati imam, i cili me vdonë se me një gjami, a shi imam gjami edhe oblegimi, ka mi falët, mi falët e zv Të të për dhvaktë të të shtamë dhvetë stash, kejt asë një se ka huqë. Ki dhejta mësë me dasë, si të me ndojës të me qeka që qe ka kri obligime. Që të e ka bëbëbën, bo onë sotë qdo, onë jetë në teme kur s'ka metë pa dalë në gjami. E të në masë, e generata, a ki e duku gjenata, jo. Qatë kur anë në të në shkaj e dinë ti, a ja ke mësu qjerëve në gjami, jo. A e përpus që ti, edhe në mungovsh dhe një herë prej gjamiës imam, si imam gjamiën tone në dva, ashmeranti këta me bo për menjës këtë gjemoti, sa ashmeranti shumë, aje përpuz dhe një herë që edhe kur të mungojsh mihrabi në gjamiës të falen i zavendës i namazin tanë, ti ta di në gjemati hëpë, se edhe në këtë rast je, jashtë të gjamiës maksimalisht, i angazhum për sërvijqin e islamit, edhe atëherë kënjeri konsideron se ka falë Se hoxha, unë e këta e kam foljë, do të foljë i prapë, se hoxha i cili me ndonë edhe për, nga onet, në fali pak një kashore, si këturi, sot është gjumoja, pritët me që e në gjumoja, në kryet vitit, ma ka lëmballet pikeve, pra shka kjo lutemi, asë një kurbe qitë janë këto, edhe është fundi vitit, kështu që edhe dimën është, ka njësë pritët që përrit me shkomë, ka njësë me nejnë komë. Urzënoni prisht një safat, mos, mos me ndoni për safat, qëti e regullojnë atë punë kur qëllë që mu falë. Hasnë të para, sa të mundi, kejt hasnë të para. Hasnë të para, shloni venë shumë. Kejt venë, shka tjese pa muhtjese për ma. Qësë e cili besimtari, cili ashtë lidhë në ngusht me gjamiën të adinë, se nuk ashtë regull fëkhi, i fëkhet islam, që hoqja më zgudzon me mungu i bome prej gjamiën ashtë ngrasë. Nuk ka regull, po Prej veprimit në islam, adit që ka konë jashtëta në mozë. Prej veprimit, mështjet jashtat, jashtat sistemit punuës të ati. Pra nuk duhet të të mërzit fakte dhe një herë, se hoxha s'ka vallar sot ndrek, dheri sa ajë për shemblë me një vend, ashtë e majtë një dërës shumë të nëzet, rrës njërezve shka s'ka në orë ndrek, si ti me orë në e së ndrek. Dhe thëta halon një hraba, nuk ka dalë ti një hrabit Se e armia e lonit prej devën xhami me rregull me fal vaktin është jo normativ, është normativ i islamit. Amadonihare ka ngel puna kemi pas këtu. Raste x raste se një hodhiteli kurs ka munguar me mihrabit i ka pas mbas vetin vetëm ato që ka si kanë munguar prej xhamatis. Gjithmonë. Çndrimet e tona janë kur të mungojmë në xhami mes me më munguar prej veprimit, mes me më munguar prej aktivitetit edhe kërkimi mungu gjami. Kja qëndrimi jone dhe na këta, dëshërojmë që gjemati jonë të adinë. Se na nuk mujmë islamin me zbatu dhe me përhap, vetëm në përmer gjamiës. Se atë asë për nga meri nuk e ka bon. Po ka dalë jashtë ta medinës me mujës ka këti prapë, ka dalë jashtë ta medinës një mujës ka këti medinë, ka ndodhë ndod që ka vet, i ka ardhë në gjamiën e vetë, i ka falë vetëm divak dhe të namozit një ditës A ka pas drejta ato a i gjemotin me din e muqu me thonë shire Tis dije për nga bari zotin Në, la me jam, ti në regu, në pesojmë këtë, dojmë ama ti 4 ote 5 niti ki mungu Ka mungu pa akon me haf islamin në fisin bëni mustalik luf Ka mungu pa akon luf në bedr, ka mungu amë akon luf në hot Nekë si luf sa të hudit edhe edhe bedrit edhe të bëni mustalikit edhe të bëni korejza edhe luf të në hajberit edhe luf të në endekit Nuk jemi ka i zhvillojmë për shkak se në nuk jemi nuk jemi ka i zhvillojmë kështu se jam ton avdash në thojza. Ena kemi do lufta qëra pra, do lufta pak më sofhta të cilët na mallin pankon, më tepër unë dëshiroj të do imam çdo njerëz të li prindin xhamatit me nivën, edhe nuk mahnitem, as nukum mahnit rasti, as nukum dëshpër rasti, që thot në xhamat filan hoxha, sakon xhamin drejt na çam në xhini, ama hoxha arti sakon në pun. Kjo a ketë shumë, kjo në lunë për e vendit, ama për që sa konë në gjami, a konë të me pru me pru tjerë në gjami, për neve është ketë në regull për shkak se në nuk e kimi faj, nuk i kimi faj muslimanve, 700 pini katunit, i cili qa që është muslimani mirë, si mësjet Hoxha së dinë mufal me gjemot. Edhe këtë fajë se e bojmë kërku. Sa atëherë, ben gjemotin atë kategorijële ati gjemotin që ka një ditë së kjeb Ja do të din se hoxha si se ti jam vojë i mohim islamin dur mbiu gazol. Kur'an na ta moh. Ëh, bajeva meket imamsin e çon. Ti neq në mohë Kur'an skalzon. Doa dush ma bota jashtinit e kam. Doa dush ma bota meka sa kam. Doa dush ma bota ta ta mos e kam. Doa dush ma bota floksa e kam me. Doa dush ma bota fojë e kam pre. Ka doa kur i presim fojë, zëre mos podoin me lot njerëzit edhe doa le fojve të hoxha tashoj me bot. Do punti, ma do punkt vogla, do kurë elementare. Si të cilët dut më kapilë mi hallit e më i pastrua ato hojat të këshire do pun, më qloy ai ka vakt, ai ka, ajësh lira janë bashkë prat më në mënyrë pak. Lo borrin mbatmor nikashore më funksionu për kthimin e, e, e për, për ripartrimin e destabilizimit i cili apo për shembull apo bëhat me niku koh, për i kohave. A u mendoj se kur m'at destabilizuum të tarih nuk kemi gjën. Kur m'at destabilizuum të tarih nuk kemi gjën që këtë destabilizim me e kësi në venin e vetë, që a i hoqë, i cili me ndonë se e banë, duke mësë mungun gjami, veç mësë jetë një vakë prej vakët e me një gjami, ndodhë tjetë monë ati, unë me ndojë se edhe 1 milion e 500 mi vetë, me i dhonë zote imër, veç pimi rabit gjami, e destabilizimin e tri vetëve të fundit islamit në të trojë, që ka ka ndodhë, kurësën ka me enua asni guri manalë, që ka allëve të prishën at pa u angazhu, pa u përvel, jashtë të gjemjes, janë disa rrugë, në për të cilët një hoqë i sotit, duhet kalon dheshti, dheshti, në për disa shkallë matë rona, edhe matë mështira, matë komplikume, matë nëllët asë shkallët e matë hauzinit, pa hipë në për ato, nuk e ka qarë, deri sa gurin e islamit a i verë të qetë nëllë, si të një mojnë tjërë të botë shumë më letë, adë a i duhet më angazhu këta и пан диан дат месит معنات منير سكون عمر بن خطاب كفان مچنس كيد بوتا يا رسول الله كيد سكاين كوفل متمون يا مسلمال محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم قال يا عمر لو ان من في الارض جميعا دخل النار الا واحد دخل الجنه لكنت انت هو ما تشكا كا نيري البوتين جهنم نتر باش نيان جننه خيتيه جاي Se dhote gjëlle gjëlelu, nuk i rime të gjënetit me alonë vesh njëri. Nuk i rime. A ma për njajtë në kohë, nuk i kushtënë kur gjosh, shka ka inë thanë pjademi të dherinë fund, shka ka njeri me hinë gjënë nërket e me alonë qatë gjëhen nërshë prazët. Inshallah së prazët kje. Për punën e daljes me hrapë, për punën e daljes me hrapë gjamiës, apo në dhomë kofalet me mozi me gjëmonë, ashe në daljume në islam vlazëp Un dout me kani më. Se unë çike çike çike veti e kam, unë dout me kani më. Kjo është rrep, kjo ndalohet në, në Islam rrep. Nuk ka mundsi në njëri për apetiteve veta me i çit në shesh se unë duhet me xhen horç katon. Unë duhet me xhen horç ka ban vajz. Unë duhet me xhen horç ka therë zonit. Unë duhet me xhen shka do atë me dalmirat. Kjo rregull Islam nuk ka. Kënd kola sahabave kanë duat sahabët këtë punë e kanë bo, kush me dal imam, mirë po me një kontekst këjtë tjetër, zgatë këtë shumë para se t'live një kohë disa minuta, deri sa ato e vendoshin kush me dal imam. Mirë po, kjo e shtime, edhe kjo në përshka po glasmi sot kanë shumë dalim, ato e hulum të ishin një një tjetërin, me gjitë imam duke e ditë, se në mojën sitë në i falet që, Allahu gjëllë e gjëllë u mu të lakë në i pranë. Këta banë me bo mus Ama nuk banë me bo të kondër të, nuk banë me bo atë për shemblë një hoqë, delë kalëzëm dërës të të të qanë, po dhe mba mirë vetën me morë për shemblë. Një motë mosë t'june. Di vetë, tri vetë me regullë, si të lëngjumonë. Nuk kanë regullë. Nuk kanë regullë. Dashtë e s'dashtë me pra nuk lave jam i dashënë. Nuk kanë regullë. E me atë një hoqë, tjetër me thone dhe une pa ata dëshirëm, që në që këtë gjumotin kuadrojnë kontribojnë për këtë din në kashore në përmet kërësit gjamiës e unë i zëma ti halëa i e ti lakt për atin që shko në herën në ledzo mësotit të në hajde nuk kanë regull unë dëshirojnë që në këtë kërësit gjamiës që ka njeri i cili me ndonë se mundet me kontribu me një subhanallah me një spjegim të një ajitim me një spjegim të një hadisim me në spjegim të një sajtë paskurat një kërimin, me një gjopre i shkendave islame, edhe nuk në thëmë se pata dëshira, nuk në thëmë pata dëshira në që ti në kohadroën, më ndojë se ajeri në ka shkend, o më ndojë se ajeri në ka damtu, ajeri nuk, nuk ka një respekt vëqen, për shkak se një islam, si pas regullave islame, kursia e gjamiës, nuk është vetëm kursi, spjegimi ajetë edhe të hadiseve për n një Është e prini i profesionit, po ajo është mend shpjeguar i gjithë alamëve, ku ka drejtë te ul hoxha, edhe ka drejtë te ul biologu, ka drejtë te ul ta mjeku, ka drejtë te ul ta astronomi, ka drejtë te ul ta ginekologu, edhe geologu, arkeologu Keqtëto kanë drejtamulta me qëllim që populli vetë të kontribuojë mirë dhe të sqëgojën Islamin në mënyrë që është duhet të ato shpjeguar, edhe ai vetëm këtë mënyrë mund të mos sqëgojë komplet. Un për shembull si Hoxh, jitsi jemat shikar në xhami. Ka dashur ndoshta sonjë apo një grup rëjemat me dit atomizimin e Kur'anit Kerimit. Onn atomike të kitabit, a mendon dëlloni se si vjen edhe 50 vjet si jemi gjallë sajin tem këta të danim mbi mua? Nas mira. Nas mira. Po pra, ku çe ka vënë kët kursim e hij. Ato njerësh që ajo vin atomit. Ato njerësh që ajo vina problematik shumë të mirë. Por mjekësi, mjekë por faket. Por faket, a uసరం nuk kemi. Biolog nuk ai, nuk kemi me renomë. Nuk kemi shkencëtar botnor me famë që i jë një vota, edhe ato shka i kemi do, nuk kanë vakt me cen rop Zotit. Jam zonon Nuk kanë kohë Allahu krijuzit atij me i robnu. A di çka të lirojnë prej prangave të Darwinit edhe edhe edhe Marsit të Angelit? A di çka ta vendosin kët problem? Ne do të arrijtim rjetën shumë të madhe të personave të cilët do të hipin kët kët kursi edhe do, zematit, do, do Halo, të ndihmojnë Xematit, do të ndihmojnë muslimanëve e njerëzit atëherë do ta jojnë Islamin. Hala, mamisësh që ajo tin tash e kanë për çellit. Njerëzit atëherë do të dinë vlerat e kët kitabet allahu jalla jalaluhu wa jal shanu na deshiron zë çdo njerëi te lë mendon edhe një herë po e përsëris se mundot me kontribu. Iva khuira al mar'u bayna al -imami, wal wal fel imam wal imama wal adhan falyakhtar al imam. Do mundohem me tek Pasha Stutisha ni problematik vogël shumë te cilin e kemi ndëgju prej xhamatis se kemi lezu kur pun. Po inshallah do ta qartëroj çort edhe e mirni qart. Se pas kan thon përpara njerëzit Imam Zhan me dal. Tusu kanë paskanton. A mu ezin Xhavi spriç pu. Pa rregull avë ñoña Zhanë do tjera. Qeta ta kuptojnë parën sipas. Mir, po ka thon Rasullullah sallallahu alaihi wasallam. Si ti u vëlerat, si po ju therrën me dal Imam. E do po ju thoin, jo mu ezin ti di. Ti mos i më, ti ban ti therrën zon. E thon anoni me dal Imam. Mirë po kemi të gjopële njëzë me njëzë me një fafja lirë, nuk e kemi lezu kur kërë. Ka më thonë me tre iman, po tëhejken, me tre iman, mu së dilë. Me tre mu e zinë, dilë. Qështu po tëhejken njerëzë. Unë nuk e kemi lezu këta kur, si rego. Në shka kemi lezu, ajo shka Mohamed Mustafa, adamsor, gafonë. Si të ven e puna, ajo zonë për të qënë me dhera iman, për të dojnë me darë. Ano ka imam lëki, dil imanë. Të dhijat në islam si pas regull, edhe është më kruh me i bo, edhe e zonin me thet, edhe vaktin me fal. është më kruh, më kruh është e pa dashur në islam. Ju jo e pëlqish me në islam. Një njëri në gjami me koni angazhume, edhe e zonin me thet, edhe vaktin me fal. Nuk ka regull islamkin, është e pa dashur në islam. Për shkak se, a i shka ther e zan, e ka e në muezin, dhut me qenë person në gjamiat e muslimanve në veti, edhe ajshka banë ligërata për ndërtimin e islamit në populat dutë me qenë person veti edhe ajshka e pëshin e mirë mba në gjamiën edhe ajkë du të me qenë person veti mas paku, një gjamiën me një gjemot qito kata persona dutë me pasë mas paku, minimal njëshka e ngrit nivelin e dituris islamet njëshki i falë vaktët edhe një muezillëkin e banë edhe anën e ka për detirë edhe njeri, ajkëli e mirë mba në gjamiën të duhet me qenë nër pagesën e gjamiës, nër gjdo gjamiës pa marë parasisht se soke, ajo gjamië e vogërës soke e mollë. Sot në kohët e sot kërë jemi bëhë, kinë regula nukur kemi qenë pakë, sot kërë jemi bëhë shtu ka që shumë, kërë në gjamiën e slupqanit, vinë 255.000 me mësu, A ato mundohet një njëri me imësua Apo të di, apo të tra Edhe ajo është me normat edukativarësimore Botnore, gjitha kohave, gjitha vendeve E pa mundur Edhe populli jo në këshirë Qashtë të cukur që ka këshirë në ekranin televiziv Sfar po i qesin tjerë Edhe me ta del i knoqo Se fknit, elhamdulillah janë msu, Ato janë të mësu në gjami Ato janë të mësu në gjami Ato janë të mësu pak Për shkak se një njëri, ashtë, një njëri ditra I mësën pak P Mirë, pra, që ka që pakt edhe ka në keqë. Që ka me ndoni vlazën të ndeshru për një gjemot 50 veçar, i cili hishtë s'kam su? Që ka me ndoni për halët e ati gjemotit? 50 vetë hishtë s'kam su. Që ka me ndoni në mesin e këti gjemotit, i cili ka ngejlë pasim, petar 50 vetë, edhe tashë momentalisht që otë njëri për e neve, edhe qatë që ka ashtë do me qute posë. Do me zbrite posë. Me mënira, loj, loj, mënira, do në me zbrit nivellin apo nivellin turis islam apo si besim edhe si sistem do me zbrit me loj loj shpifjes paku me loj loj hulumtimesh josh këntore edhe sërbitin e ative në popon do në me tute post për shembul një shembul një shembul shumë thjesh shkurt feja që ta feja në shemira ama që ta shte ka kohë ma shumë s'dur feja në shemira ama shti kohë në se ka sa në regu josh këntore ashë Këta është kërën të e vërtet e hudhë poshtë më njërë. Qetri fëtë, ashtë në regu, ndoshtë e dhe kohën e ka, kohë, ama të bojmë njërë një qetër. qetërë. Qike qetërë njërë, të bojmë të njërë këtërë. E këto njërës i pysim pra në. Këto njërës i bojmë një pysim, shumë thjesht, pysim piretit, e familjarë mrejnë në në shpikë. Ajo dita e verës, kur as por ta krijni punën në rën e vet e cila mendon ai Rash i bindur se poçi nuk e kreu a ditë në rën e vet çafun 364 ditë tani ai shkoi në kod un po i thjes baballarët ma pleq se a është kjo e vërtetë nuajtsi ajo janë do pun verës një ditë si mos ta vitesë çafit por vet mua e ke thosë a është realitet kjo aka kochi kinieri më thon Mustafa li të xhmo se ket po si mos ta bën sot A ka të rejta më thonë? Në herë që këtë të bajnë tëne gjumorë, a, a është më regu? A pytë këta në mozë i gjumorës, se hara këti sotë si më thiji, po të ujë mozë banë. A pytë në mozë i gjumorës që këtë punë? Jo se pytë. A të herë mo më më ndojë se e mi morvesë për gjithë molë. Më ndojë se kjo është bënë. Qatë njerën shka ka vdekë, thonëtën. Qatë njer A ka vaktaj më arsjetu të Allah unë nësër se unë e spata më falë se më thëjshin do? Kjo se ka kohë një arë të abojmë si ke qitrën punë, nëmër një. E dita, që ato persona shkatojmë të abojmë një arë një punë, të në të, të, të, të dikthejmë i kësa i qitrës. A më nëshkojmë të vorri me arsjetu ati edhe me ahek ato azabet ati, a angazhonë, me inimu ati shka ka him vërë solëse? Jo, pse po pozicion njerëzi prapë? Pse po e futin shtrafsigerin në atë në atë teherin e rrimës shumë lart ku ato nuk guxojnë as miq largu me prengën ta. Pse po pse po e, po e bën njerëzin këtë ato? Mund doqëse mund doqë të më, më jeku ja Ivanëve, generala kodël mbi operati. Mund doqë kështu. Doktora Ivanëve, ku do mi i prek ato ato elementet më modernën trupin e ieri të më blershën? Pudonë mi, pudon mi bo operacion, e pa mundëna. E pa mundëna. Islam e është a i trupi më modern, edhe më në mendoj se doktor të ajvarve s'ka në nevoj operacion me bomrejnë. Kanë zoni a Rasullallah, medal imam a shumë rëzik, mirë ka në medal imam, para se të bëjshë, jo, jo mu e zimë me të angreja unë a ka i modë, medal imam i a Rasullallah rëzik, do të se rëzik, Po posicientë ninjeri, ti dhe deleve i prini popullit politikës për shembull. Ai një kush e kanë atë popull më vështirë se ai. Asnjë. Asnjë. Doravash, po kush ka djojë gor për ul këto zati duhet më haçit. E kanë kufriman i shëlë. Ah, po si ta kishe filonin të parë që s'e lakon? A prishni rrugën i vetën, mënia? Ah, po si ta kishe filonin të parë? Mënia, ka skuq kavell atje, ajan morrë pasoshë me këtej e, pasë të në penzerë pasës, që si ta kishe filonin të farë, të bestikë farë, edhe kalamoqë i kur si bostë, pi pa funës një një një të narë, i ngrejnë dhurtë, filonin si tjetë, të të prijë, mërë shatë, të në marashkoj, hekja atë helë, mati bërë që titan, u bota, letja, të të të tanë, u kolla bëta, i letja, kushat të të prijë ata. Pra, a thonë imam, i ja arasullë Allah, është medalë katar Imami, kërë thojë Allahu Akbar në gjami, kejtë ki gjemot që ta është kur ta falë më gjumon, një jeti i këtive aqë ngusht, aqë i lidhën më një jetin e imamit, sa që po që ju prisha ati në mozi, kejtë ki gjemot shkonë të shpia sot pa gjumon. Aqë nërë. Imamit ju ka prish në mozi sot, kejtë ki popullë në doshtë edhe misafirë shka kanar, edhe ato shkojnë të shpia pa në masë. Pse ati ju kaprish maqina ati ju kaprish elementi krejësor ngritës i namazit edhe i qurës i namazit në me pra du të pas kujtes njërën prej gjemotit ju kaprish abdes i namazit ju kaprish ati mas shokot as imamit imamit ka pon ashtë garon pra shka ka është khatar e pra mas i imamit ka nga reznik me dal imam kur dilesh ka nga reznik se këtë këtë popull e kje në qaf se pra as ka më mirë pra mu e zinë gjitë bëna e zonit të aferri as ah, më mirë A dobs, seh rrezik at se vapot i ka shumë të mdhëoja. Se çash rrezika është i ka se vapot e mdhëoja, i ka të se vapot, për gjeshtijen. Pra edhe jashtë xhamisë, ai shkat në prije, duhet me para shumë kujdes se edhim që e diim çje ka ora. E diim çje ka rënë shumë, ama duhet me gjen mumin i mirë, duhet me gjen besimtar i mirë. Duhet me eliu të përqendrohem me Allahu xhel xelaluhu drejt për drejti, ashtu që ai njeriu shkat me provë për popull. Këtit ha po të ati i ka se vapat Muhamedia se fëmijët na pushën aty e ta ket me dijes edhe ai ka derisa ai nuk e mohon Islamin derisa ai nuk e mohon Allahun derisa ai nuk e mohon Kur'anin derisa ai nuk e mohon parimet normat islami, kejt i sevapët. Edhe sevapët e Islamit këyti shkruan se vapat edhe se si e kanë jetë për mirë edhe se vapat e xhamatit atishka ju prinë në fletën e atit shkrua pa mungesa garanton këta hadisi Muhamedi Mustafa sallallahu alaihi wasallam në këta erna, që po frinë sot, këto të na, jashtaneve, edhe në gurbet, Allah u gjëlle gjëleluhu, u gjëlle shëanu, në i bafë të mundën gjitadim, që ka do me thonë me prinë mi hrabin e gjamiz, që ka do, do me thonë me prinë familje, që ka do me thonë me prinë jashtë a familjes, në rathinë matë ngusht edhe matë gjonë deri nivelin gjithë populorë, E inshallah Allah u gjëllë e gjëlaru në e bandë të mundën një ditë që në besimtarë të rethomi, të, të mlevë me reth një njëriut i cili në për, përfaqëtën të gjithë me një miliard e gjimës ka jemi edhe ajë fjallën tonë e merë, kja japëmi bethen që da të rëngjojmë shka të sëjë interessantë shumëa, neve flimat të ndryshme në botë për alohatë në glatëni që shpodojnë ata do të teki një shemblë për me vërtetu, inshallah jam i sinqerte dhe vërt neve në kohën e komunizmi nga pitë që njërëzit, pse muslimanë, kështu në kanë pitë konkretë, pse katolikët në rrë, kanë njëri, që ka i përfashtëson kejt në botë, papë, për shemë, a muslimanët nuk ka, kështu në kanë pitë, e unë që ta është pra popisë, pse katolikët në kejt në botër, Nuk i mundon njëni katolik me qenë Gjerman Edhe njëni katolik me qenë Afrikanizi Njëni katolik me qenë i Bolivijës Qetri katolik me qenë Hindus Njëni katolik me qenë Japones Edhe me i përfashtu papa kejt këto Nuk i mundon kira Kushka aish ka e puti hutien popullin ton Qileva aish ka musliman araps mund të nga përfashtu Dukë me qenë vetëm shka po në Shqipë Ku sa a e stih se ka futi e don keta muslimanat ta ken me ket bute njerit ti pervaston ama nuk don me folaj gjunqe do du do folet se çfarë po stihta me boksat çish asha ke paradoks asha ski kon ata shkëkundërthënia asha jo por me përpash sub lavë em di njerit edhe me jarr rraf xjerave në butone ajo fjala jote munimal ti duhesh me gjern aq i sinqet aq i mir aq i but aq i marë e disa i marë sa kërri kërë të prishët sa kërri kërë të prishët i joti për me të maru më mirë së që shtiki e qepur apo e zgedh mekanikun voja një manë shko një manë shko ama përme njash për, për fiq doktor pse këti vojës nuk vi baninoti a une e përrasë gjithmonë që t'i vojës me jaboni lojnoti në ta lojnoti duhet me jaboni ama që t'i sjaban interesant me pas dhe njësh në pumpën e autobonit e dhe disht të ajo pumpa që t'ra po dhe njësh me hile të të la pumpë shkojmë na të ajo pa hile a na mundon mele kolku litra sa ka shëllësto litra i don hisë na mundon e s'ni ka qërës E kur vën pra më na përfaqëton një njeri, un mendoj se edhe i Malezisë me jen ban, sfrih pun, më tregoja se un e folim nemën, 1 miliard e 500 milionë musliman sot, 1 miliard e 500 milionë muslimanë janë, as qort, as meçur, as tar timum, edhe të kënaqur se po i përfaqëson një njeri me selirin Singaporet, sfrih pun, me selirin Singaporet, çon diori Pineo tha, "Jo, vetëm të të udhë me kënsellia." Si mështë jetë në tetovë, zba. Drejtë për drejtë, më si mështë jetë, se lije zba, du të me konë tetovë. Edhe ata të pazar i vetëri tetovë. Allah i Gjelle Gjelalu në, në ndihmovë që të bani për ative njerëzve atë sinqertë, që mështë në interesonë vërtetër kush në edha. Për shkakse, e vërteta miret për i dorës ati që në jetë, pa morë parasirë së akishtë e i kondorë. Allah i Gjelle Gjel Zotë i gjëllejëllë u me sinjeritet i lutëmi, që gjemte dhe e vlaznite tonë, të cilët kanarë edhe një herë, si javën e kalume, të cilët kanarë, të lodhur nga gurbeti, me i pa familit e veta në këto dita dimit, insha Allah në familit e veta mirë kaloj. Allahu gjëllejëllë u ato dita që të monim rrugën për me kalu prapën gurbet me vazhdu vitin qeter, insha Allah, Allah ju ndimon me këtim gurbetin e vetë, Mirë, dritët e gurbetit Allahu Gjelle Gjellalu në të vene Shumë shumë komplikume për jenë Për muslimonin Shumë shumë komplikume Në të rrefe, në të rrugë Kujetoj në gjemë Allahu Gjelle Gjellalu i bërë kreative Që si të vetë Në të koa kur dule në tokë mi ullë në tokë i ullin E nuk shiqoj në të gjona shkast janë tonat E dhe nuk në kanë hje E dhe vinë familjen e vetë Dinarin halal i tëli Prej njishit Allahu Gjelle Gjellalu Ka Allahu gjellë gjelalu i lutë mi që këto shka janë të në vend, që nuk shkojnë gërbet, ta di se dhe këton gërbet janë më një më njërë, se muslimoni vërtet a shgjetë më në gërbet, përshka këse veprimin e ati nuk e dojnë njërë dhe të kulaj, nuk e pranojnë më njëherë, e pra ato shka nga sinë mazë vërtetës së kur këto njërë shka kanarën këtë gjami këto, me të mraje, me të vaglë, me qindrun, të të të të të dinja gjithë për jashta, pa termo pandemje, Allahu gjëllë gjëlelu, uve gjëllë shenu, duhet me ditë e dhe kja në menimonirë, në kurbetë shumë i edhe, mirë pa a i këto gjona ka vendosë, Shumë shtrengt me pagujt A i të gjonë e ka vendos me i boka bull Me arujt dhe me adhon besimtarit ditën E gjikimit nesër Allah i me faqet bav në nëzir Për e kështaj du njohet Që e ka vendos me në lone dhe pak me jetu Inshallah në nënhi e në fjali e s'la ilaha illallah Që e ka vendos me në largu Për e kështaj bote Inshallah gjithë faqe bar Zoti mirë e marë në i pruv Këtë vitë si pas kalendarit dilit i cili po vjen Dëshirojmë që si cili besim se ki vitë spari, ki, ki, kjo fejtë e santit, ashtë fejtë, fejtë një komptare, kjo me kombin nuk ka lidhjë, kjo nuk ka lidhjë, jo një vesh me kombin tonë, kjo s'ka lidhjë me asë një kombin botë hishtë, kjo ka të bojë me një fejë, e cila me ndonë se ka emnin feja krishtere, ku fësot datë linja një njëri për njërëve që të të të të të kalinë, në vitin një të sajere, emnin e banë Isa a.s. për neve Ja Allah me respekt të veçantë, mirëpo ajo për çka festohet nuk festohet në ket fush, po festohet për një fush ke tjetër, festohet për lindjen e Isës, jo ta keni ndërmend, nuk festohet për lindjen e Isës, sec më ne mendojmë sa ata nga natë, po festohet për lindjen e Zotit sipas besimit ative, si ta morë mendja, se Zoti i jot lind pra për shtisit dalin për gjumohet, dush me shku me afru gajbet, me shqip me soka, dush me afru gajbet me molla, mandoline e portokala, torte edhe shkat dush me shok të tu, edhe di shka e qëtër sen, si tje shepi atime shka e të pran, e me e përtu përte dhe kusoror, mirë po dush me ditë se i këtaku, asaj grupe njërëzisht, të cilin me ndojnë se Allah u kalim para 1933. Si na festoj shket, me në të shabë abikohu, më nfohu, më në e bikohu, me në Kushin gjarën me festime Apo me vej pra një popullit A shpjatim Këmi të kuptume Dhe këmi të marën vajt Nuk kemi në kundër Shka bojnë ato shka Kanë sinceritet për të ardë vajtë ku... Kullu hizbin bima e ledehim Për i hun Allahu ka thonë Grupë i njerëdësht Në veprimin e vajtë A shiknachur Ame ne Nuk gëdojmë me emitu Më më sitë mbilun Popu i qërë Lazni Bolë kemi emitu i qërë Më si të vegrë, më si të qërë Bolë kemi e mitu qërë, mo Bolë ju kemi thonë, dhek me beton slava Bolë ju kemi thonë, dhek me beton Ju, ju kemi në nejmë kom Në minutë e atë e ketë që shpo pysi njerëzit Bolë kanë kalu ato koha, mo Vitiri i muslimanve, i besimtarve Qitive namazin e gjumonë, shka e falin Ash me datën një mo harram A i ka kalu para disa kosh E këta në takzojnë, ato shka e kanë Fes petare, se ash Gabimi madh që njeri tja imponon qetrit i thot se kjo është fest e kombit e na duhet mëgzu ose me, me, me një fjali qetra është fest në dërkomtare festimi i sondit nuk është fest në dërkomtare për shkak se prej 5 miliard njërëve nja 4 miliard e 500 milion nuk dojnë me din për këtë datë sondit ato shka e festo njën shumë pak nuk është fest në dërkomtare po është fest e në dërkomtarizuar do të thotë dëshka kanë pasë qëllime ekonomike, sociale, ma shumë bile, qëllime komerciale ma shumë e kanë rritë këtë fesë se mësë me rritë lasin dhe ruo se mësë me rritë Gjermanët këtë fesë me bo shenin e kësaj fesë të shumë të mëve e dini burat ndërshëm se sa ki, lera ki, janë pregadit, mushit pi datët 25 të ri datët një nësër në Gjermani, vetëm shteti në Gjermani 45 milion kilogram 45 milion kilogram Ka një markë në kilë, ka një. 45 milion mërë ka në shku në kasën e dikuj. Pse mësë me madhë shtu këtë përë? Pse mësë me rritë? Vetëm raki 45 milion kilë. Ajo norma ashe para pame që këto raki asit pijen mësë mu të renu njerëzit. Ama unë më mëndojë se a gjë. Njerëzit sot, sa pinë, jo arsa munden me pesu mo. Po pinë atë shumë sa që ato nuk e dinë sa data. Ato nuk e dinë se ka kalu ki vit mu e ka hia i qëtri. Ka i dheti i qëtri të mui kur da morin vazh ku jebi. Laz, Laznirë ndërshëm, kjo është realitet. Unë s'kam thonë kësushe ka 35 milion litra po televizori në Gjermanda përmet kanolit RTL e ka lajmru se sa, sa, sa kilogram litra nër, në, nër, normën, nër normalin e ative jenë pregadit. Komercialism, reklama, sportive, reklamat e qëtërës e qëtërës e qëtërës, shkës ka unë zdi shfar motivi sonë të përshemë mëllësit me simtarë kërë dhe këtë falë gjumonë shfar motivi e që njërën për njërën e për njërën e sonët te, me testu fesën e lingjës Allah ka linë zërë po ju ati shka të banë që të njërës shka testojnë që atë lingjë shka polin në gjurën maqedonishte slavët, qërët, në Gjermani, në Zvithën, në Gurbët pëtë një thunë i qaj Allah ju shë k Paraset lindë aja Allah ju shkëja pëstut Shka ka bontë jo bontë për zëtë Qenimi në nësë gjënë atë Të trimet të amena Shka ka bontë për zëtë Mësi për skalimë Bolla Heq ma shumë së dhuni me jqyt Allah i gjëllë në gjëllë luhë Niharë luhë të më që të në dhimotë së bashku Lillahi l-Fatiha